Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah min dhulumati al-jahiliyyah ila al-jahiliyyah ila nuril islam. Allahumma a'innna min dhulumati al-jahiliyyah ila nuril islam. Allahumma a'innna min dhulumati al-jahiliyyah ila al-jahiliyyah ila nuril islam. Allahumma a'innna min dhulumati al-jahiliyyah ila nuril islam man yudafu ilaihi orang yang dinisbatkan hadis itu padanya. Yang qad simal khatar rubi tibari man yudafu ilaihi ila talatati aksamin Marfu'in wa mauqufin wa maqtuin. Fal marfu ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatan au hukman. Fal marfu hakikatan qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kalau mahu hokman mau diva irasan natihi atau ahdihi atau nafizalika ni mala yer dulu anda muba syaratih iya hu. Waminhu kalu sahabi umirna atau nuhina atau nafihimah. Kalau ini atas Rasul anhuma umiran nasu ayakuna akhiru ahdihim bil baiti illa anhu khuffa anil haebi. Wa qawli ummi atiyata nuhina an itiba'il jana'izi Wa lam yu'zam alina Wa almakufu ma'udifa ilal sahabi Wa lam yastut lahu hukmul raf'i Wa hujatan alal qawli rachihi Illa ayu khalifa nasran Au qawla sahabiyin Akhara Fa'in khalifa nasran ukhidabin nasi Wa in khalifa qawla sahabi Akhara ukhidabin Ashabi man istama'a Nabi Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa ma ta'ala tabi'i fa man ba'dhi wa tabi'i man istama'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'ala dhalika al khabar hadith Nabiyyi tarbaqi melihat Orang yang dinisbatkan kepadanya hadis tersebut menjadi tiga macam Hadis marfu, makmukuf, dan maktu Balmer, Marfu makbuuf, secara bahasa artinya Ditinggikan Disebut demikian kerana e, Kerana ini adalah Dinisbat dan pada Nabi SAW Maka terajar lebih tinggi daripada yang lainnya Ma'udifaila Nabi SAW, segala sesuatu yang dinisbatkan pada Nabi SAW artinya bisa berupa ucapan, perbuatan atau takrir, hakikatan baik hakiki, aw hukman atau statusnya. Jadi maksud maksud hakiki adalah sabda Nabi, perbuatan Nabi dan persetujuan Nabi. Sedangkan maksud statusnya ada segala sesuatu yang dinisbatkan pada sunnah Nabi Sahabat mengatakan itu adalah sunnah atau menegaskan terhadap sunnah Nabi semacam tentang hadis tentang ya, ikhwaat yang sunnah diantara dua dua sujud siapa sahaja mengatakan kalau sunnah tu Nabi kan sunnah Nabi kalian. Namun jika yang mengatakan sunnah itu adalah tapiin. Macam perkataan Abu Sa'id al khudri Dia mengatakan salah satu sunnah eh, Perkataan eh, Sa'id bin Sa'id Salah satu sunnah adalah mandi Sebelum berangkat id Maka statusnya adalah eh, Mursal Statusnya Mursal sunnah di, di situ sunnah nabi Artinya dia mengatakan sunnah nabi demikian Padahal tabiin Nah ketika tabiin yang mengatakan sunnah Maka statusnya mursal Au ahdi atau dirisbatkan pada zaman Nabi Pada zaman Nabi Kami demikian dan demikian Bagaimana perkataan sahabat kami Makan daging kuda di masa Nabi Sallallahu alaihi Wasallam? Atau semacam itu Mimalaya dulu yang tidak menunjukkan ala mubasharati iyyahu maksudnya tidaklah langsung melakukannya atau mengucapkannya termasuk mafquh hukman adalah ucapan ucapan para sahabat umirna kami diperintahkan atau kami dilarang dan semacam itu Semacam ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan umira an-nasu manusia maksudnya para jamaah haji diperintahkan supaya Masanya yang terakhir kali adalah bin Sa'id toak di Maka ini dalil, bahasanya toak wadah itu hukumnya wajib Karena toak wadah sebelum meninggalkan kota Mekah itu diperintahkan Dan hukum asal perintah adalah wajib Maka ini dalil, bahasanya toak wadah bagi orang yang berhaji dan telah menyelesaikan manasiknya dan tidak pulang ke tanah air mereka untuk tawaf Sebelum meninggalkan kota Mekah Ini namanya tawaf wajah Dan ini diberentahkan berarti hukumnya wajib Ila'anau anil ha'id Namun diberi keringan untuk wanita yang ha'id Ha'id, haid, wanita yang ha'id Artinya tidak tawaf wajah juga tidak apa-apa Jika dalam kondisi ha'id Muta Patan Are. Dan perkataan Atiyah kami dilarang untuk mengiringi jenazah ke, ke pemakaman Mengantar jenazah dari rumah duka menuju ke pemakaman dilarang. Walam yuk jam namun tidak ditegaskan pada kami. Maka dari kata-kata lam yuk jam alena, betul nama semacam syekh alifani diakam mencanaih, nyatakan bahasanya hukumnya adalah makrof tidak sampai derajat hak. Bafil maukoh, maukoh. Dan segala sesuatu yang disebutkan pada para sahabat, dalamnya sebutlah hukum muafai, dan tidak berlaku padanya status makoh. Karena apa yang disebutkan pada para sahabat boleh jadi statusnya makoh, yaitu ucapan atau perbuatan para sahabat yang tidak Bukan dalam perkara yang mungkin Bersumber dari istihad Dan beliau bukanlah orang yang suka Menerima berita dari ahli kitab. Maka ucapan sahabat Yang memenuhi dua persyaratan ini Tidak dalam masalah yang mungkin istihad Dan bukanlah kemudian sahabat ini Suka mendengarkan berita-berita taurat dan injil Maka statusnya Marko -Fuk Bukman Maka beliau katakan sarap maukub disamping binilis pada sahabat adalah lam yad hud lahu hukmu rafain. Dan termasuk kemudian rincapan sahabat dalam ini adalah perbuatan sahabat, yaitu perbuatan para sahabat atau perbuatan sahabat dalam kemudian mengamalkan satu ibadah. Seorang sahabat mengamalkan satu ibadah dengan bentuk tertentu. Semacam Mu'awih Nabi Sofyan Beliau pernah Witir Di awal malam Satu rakaat. Padahal hadisnya mengatakan Jika kamu takut subuh Witir satu rakaat. Namun sahabat Maka Mu'kholafahnya boleh jadi Kalau bisa dipahami Oh, kalau kemudian bukan karena takut dapat subuh, jangan witir cuma satu rakaat. Tetapi sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan itu beliau pernah witir di awal malam sebelum tidur satu rakaat. Maka jika perbuatan sahabat mengamalkan satu amal ibadah, ya maka itu statusnya makruh. Bagaimana status hadis maqoof? Hadis maqoof adalah hujjah menurut pendapat yang paling kuat. Namun dengan beberapa persyaratan. Di sini saya sebutkan dua persyaratan, yaitu tidak menilisinas, yang kedua tidak menilisis sahabat yang lain. Di syarofnya, di syarof syarof al-usul min al-musul atau di kitab-kitab seismin kitab yang lain. Saya menambahkan persyaratan yang ketiga. Yaitu orang yang mengucapkannya Atau sahabat yang Sahabat tersebut adalah sahabat yang alim Sahabat yang termasuk Fukuha usahabah min ulama isahabah Di antara ada Sahabat yang jadi ulama Bukan Bukan hanya sekedar sahabat Karena Karena definisi sahabat siapa yang ketemu nabi Berkumpul dengan nabi Maka boleh jadi ada orang A'rabi ketemu Nabi, dengar dua hadis setelah itu pulang. Maka dia jadi sahabat, tetapi bukan ulama nyah sahabat. Maka jadi kayak apa? Baik, kalau salah juga minsnas maka yang diambil adalah nas jika menci perkataan sahabat yang lain maka diambil yang rajih dari keduanya yang lebih kuat Apa ukuran lebih kuatnya kata Syaism di saraf al-usul min al-usul yaitu e, kedekatannya dengan dalil mana yang paling dekat dengan dalil jika dengan jika kedekatannya dengan dalil itu sama maka cara merazikannya adalah dengan melihat orangnya. dia contohkan misalnya perkataan Umar dan Utsman, eh perkataan Umar dan Abu Bakar, maka jika kedekatannya dengan itu sama maka yang lebih uh, dipertimbangkan adalah perkataannya Abu Bakar. dan sahabat adalah orang yang ber, berkumpul dengan Nabi Sallam. boleh jadi melihat Nabi, boleh jadi tiga, maka meskipun buta maka dia sahabat adat binisnya berkumpul bukan melihat Nabi sallallahu dalam keadaan beriman, pas melihat Nabi itu beriman. Wa mata'ala zalika dan mati dalam keimanan. Kalau murtad kemudian akhirnya ada orang kafir, maka ya bukan sahabat. Maka perkataan sahabat itu bisa disebut hadis Namun hadis Mokuf Jika demikian Bolehkah misalnya perkataan sahabat Kemudian kita beri keterangan HR Hadis riwayat Maka ucapan sahabat Maka Ya Kemungkinan besar boleh, karena apa? Pakatan sahabat juga hadis. Hadis kan banyak macam Hadis Makho, ada hadis Makho, ada hadis Makto. Makto adalah ucapan apa yang dinisbatkan kepada para tabiin dan orang-orang sesudahnya. Dan tabiin adalah orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan beriman pada Rasul sallam dan mati dalam keadaan demikian. Atsamul khabar bi itibari turukihi. Yang qasimul khabar bi itibari turukihi ila mutawatirin wa ahadin. Fal mutawatiru marahu jama'atun kasiruna yastahilu fil 'adati ayatawata'u 'alal kadzibi wa asnadtu ila shay'in mahsusin. Wa misalu qaul tauluhu sallallahu alaihi wasallam man kadzaba 'alayya muta'ammidan fa laita bawa maka'adunun nar. Al-Ahad ma siwal mutawatiri Wa wa min haysu A'udbatu salah satu aksamin Sahihun wa hasanun Wa do'ifun Al-Sahih ma nakalahu adlon Ta'amu dhabdi Bisanatim mutasilin wa khala Minasududhi wal'ilatil qadihadi Ma nakalahu atlun khafifu dhabdi Bisanadin mutasilin wa khala minasududhi Wal'ailatil qadihati Wa yasiru ila darjadil hasan Ida ta'adadad turquhu Wa isamma sahihan li ghairihi Wada'if ma khala Min syakti sahihi wal hasani Wa yasiru ila darjadil Sahihi Ida Ala wajin Yuz baru pak tuh, pak danuis sama hasanan dikehiri. Pakul hadil aksami hujatun siwa taifiy pale sabih hujaten, lakin abasa bidadiri fi syawahid wanahwihah. Siakul ada ilal hadis tahamulun wa adaun. Fatahamulu aksul hadis anil ghairi wa ada iblaul hadis ila ghairi. Walil ada siakan minha atas nih liman kau a alehi shiku. Aqbaron nih liman kau a alehi shiku atau kau ahuwa alehi shi. Aqbaron nih ijazatan atau aja zani liman rawah ijazat itu nal kirati. Walijazatu itnuh lil mili ayaruya anhu marawahu wa ilam yakun pitari kil Al anana An, wahup muha al Itisal ilah min ma'rufin pita dhisi paling hukam fiha bil Itisali ilah isariha pita dhisi. Hada walilkasih bil hadisih warwatihi an mauntasi Ratun fi ilmil muslali ma fi maasharnah ilahikipayah kifayah Allah Taala. Macam-macam hadis dengan melihat jalannya atau sanatnya atau jalurnya. Hadis terbagi dengan melihat jumlah. Jalurnya menjadi dua yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad Hadis mutawatir adalah hadis yang dianggap oleh sekelompok orang yang dalam jumlah yang banyak Sehingga mustahil secara adat untuk ayat tawad tau bikin kesepakatan untuk membuat kebohongan Dan hadis tersebut dinisbatkan pada sesuatu yang bisa terindra Maksudnya isi hadis itu isinya adalah saya melihat atau saya mendengar Bukan kemudian satu pendapat, akan tapi saya melihat nabi saw demikian demikian. Atau saya mendengar nabi saw bersabda demikian demikian. Bukan kemudian satu pendapat. Mutawatir ada dua, mutawatir lafadz dan mutawatir makna. Contoh mutawatir lafadz seperti nabi saw. Maka, siapa anda yang siapa yang putus tak atas nama kebencian sengaja, yaitu bikin hadis palsu atau kemudian menyatakannya adalah syariat padahal bukan Islam mengajarkan, padahal Islam tidak mengajarkan termasuk sunnah Nabi padahal bukan sunnah Nabi. Maka itu termasuk berdusta berdusta atas nama nabi. Maka termasuk berdusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbagai bentuk fitnah. Orang yang berbuat fitnah mengatakan ada satu hal yang berbaik dan berpahala. Maka orang yang berdusta atas nama ketulan sengaja, maka dah dia bersiap untuk tinggal di neraka. Dan ada mutawatir maknawi artinya. Ada banyak hadis dengan situasi yang berbeda-beda akan tapi semuanya intinya Sama Macam hadis Tentang alam kubur Seksa kubur ya, Hadisnya macam-macam Namun intinya masing-masing hadis Membuat pesan adanya Seksa kubur dan alam kubur Dan hadis ahad secara bahasa ahad artinya tunggal, akan tapi hadis ahad itu bukanlah maksudnya hadis yang jalurnya tunggal, sebagaimana anggapan banyak orang, akan tapi hadis ahad secara istilah adalah masiwal mutawatir yang bukan mutawatir. dan dari sisi tingkatan maka ada tiga macam sahih hasan dan rawi. jadi pembahasan tentang sahih hasan dan rawi itu adalah pembahasan untuk hadis ahad. Jadi tidak ada pembahasan tentang haksan, sahih dan tu'ai Karena semua harus tawafir Itu sahih, Tanpa ragu Definisi sahih Hadir yang dilukir oleh Adlun Seorang yang adil, Seorang yang bisa dipercaya ucapannya tak mutabsi dan hafal yang sempurna dengan salat yang bersambung Dan hilah, Berkholat dan terbebas dari tab dan ilah Yang membuat cacat Takan Hasan adalah Hadis yang dinukil oleh Adlun Seorang yang adil Adil disini maksudnya Yang bisa dipercaya Karena dia adalah seorang yang meninggalkan Hal-hal Dusa-dusa besar Dan tidak mau terus menurunkan dosa-dusa kecil Maka di sini orang ini bisa dipercaya Agamanya Kofi muda Maka namun agak lembek hafalannya Dengan sanat yang bersambung dan terhindar dari Saat dan ilang Atau cacat yang membuat celah Maka perbedaan sahih dan sasan Itu cuma dalam kriteria yang kedua Yaitu antara tamud dokti Dan kofi puddokti Waisal yang bisa sampai kepada derajat Hasan Jika tak ada terbuka jika jalurnya banyak Sehingga dinamakan sahih lirai lirai Sedangkan da'if adalah hadis yang Tidak mengandung syarat sahih ataupun syarat hasan Dan hadis da'if bisa sampai derajat sahih Jika tak ada terbuka jika jalurnya sangat banyak Namun alawazin yusbarubak duha tuha Alawazin pakdo dalam bentuk sebagiannya bisa menutup sebagian yang lain bisa menambal sebagian yang lain Hah kalau yang awal itu di situ bahasa itu ya di shopping ya itu langsung gitu Kalau yang itu Jadi awal itu Oh iya iya benar benar di acara di jadi di diskon shopping ini kalau yang enggak itu di acara ya perlu dicetakannya ini saya Wasih yang lain nggak, so -so hah? Nggak yang Hasan? Wasih lu tidak jalan kan untuk Hasan, wasih lu tidak terucuti Hasan. Penyelesai ceritakan saya, saya. wasih lu tidak terucuti Sahi. Yang untuk yang Hasan dan sampai pada derajat sahih jika banyak jalannya Sehingga dinamakan sahih lirairihi Dan ba'if da adalah makhala hadis yang terbebas dari tidak memenuhi syarat sahih dan Hasan Dan bisa sampai derajat Hasan Iza ta'ad dasar turguhu jika banyak jalannya alawatin dengan bentuk yujibaru, ba'duha, ba'dan Sebagiannya bisa menutup sebagian yang lain Artinya Kapan itu? Kapan hadis Mbaif itu ala wajan yujbaru pakdua pakdo? Biasanya ketika Mbaifnya tidak sangat lemah. Mbaifnya Mbaif yang ringan, semacam ada rawi yang menjuhul atau mursal. Gitu. Tiada dimaksud alawat jehn itu selalu baka dan ketika itu dinamakan Hasan dikehiri. Namun jika kemudian hasibnya adalah hasib yang daibnya adalah daib jidan, malah kemudian tidaklah kemudian mengangkat, namun malah menjatuhkan hadis yang dhaif, temannya dhaif, dijadikan temannya lagi ndak jeidah, temannya lagi ndak fd itu temannya lagi palsu. Maka kemudian, eh, Hadis ini Tidak bisa terangkat bahkan dalam malam jadi jatuh nilainya. Dan semua jenis hadis ini macam-macamnya adalah hujjatur hujjah baik dalam masalah akidah ataupun masalah hukum. Asalkan bukan hadis yang taib. Kalau hadis yang taib, pale sebuh hujah bukanlah dalil. Lakinlah bacaan, tapi cerdiklah mengapa? Dikrehi fisyalahit dengan menyebutkan hadis ee, yang taib fisyalahit, namun sebagai penguat saja. Wanahvia dan semacamnya, bukan jadi hujah, namun sebenarnya jadi semacam hadis dhaif yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadu sahir berbatun bisayf hukuman untuk tukang sihir adalah dipenggal lehernya Hadisnya dari hadis yang dhaif Akan tapi bagaimanakah hukum tukang sihir? Naam, hukum tukang sihir adalah dipenggal lehernya e, Bagaimana Abu Umar bin Khattab mengirim surat kepada para untuk kemudian Membunuh setiap Tukang sihir Demikian juga Habswa melakukan seperti itu Membunuh e, Budak yang kemudian menyihirnya Maka kemudian kita Kuatkan Dengan hadis yang e, Kemudian kita sebutkan hadis yang ta'if Dan kita sebutkannya di hadis yang ta'if Dan kita sebutkan sebagai Ongwa Syahul Aja Bentuk menyampaikan hadis dalam hadis ada dua istilah yaitu tahammul dan ada tahammul artinya adalah mengambil hadis atau belajar hadis dari seseorang sedangkan ada adalah menyampaikan hadis pada orang lain ada menyampaikan hadis itu memiliki beberapa bentuk yang pertama pakai kata-kata hadasani liman qara'a alaihi syekh ini boleh diucapkan oleh orang yang Quran Al-Sheikh Gurunya itu membacakan Gurunya menyampaikannya dengan kitab Dan dia bacakan di hadapan muridnya yes. Maka muridnya kemudian menyampaikan Guru saya mengatakan demikian Atau kemudian menyampaikan hadis Guru saya menyampaikan hadis Maka dia bisa mengatakan kata-kata hadis ini. isu Akbarani Itu liman Quran Al-Sheikh Untuk Orang yang dibacakan oleh gurunya atau qira'ah bua al atau membacakan hadis di hadapan gurunya yang ketiga aktaroni ijazatan memberikan katar kepadaku dengan ijazah atau memberikan ijazah kepadaku ini untuk orang yang meriwayatkan dengan ijazah dunia qira'ah tanpa membaca baik Guru yang membaca ataukah murid yang membaca? Tidak ada membaca, namun cuma ijaza. cara ijaza. Tak bahasa ijaza, artinya membolehkan. Sedangkan secara istilah ijaza adalah izin guru kepada murid untuk Meriwayatkan darinya apa yang dirikan le guru, meskipun tidak pakai cara membaca. Gurunya punya catatan hadis satu kita unduh, maka kemudian kita kertas ini sudah disalin, setelah itu kemudian silahkan kalau kamu memeraih meriwayatkannya, saya telah izinkan kamu karena saya yakin kamu pintar ini dan sebagainya, saya percaya karena keluasan ilmumu mu, silahkan diriwayatkan. artinya gurunya itu yakin kalau murinya ini enggak enggak bakalan keliru. Keliru faham dengan apa yang tercatat dan terpulis Keliru pengertian Dia yakin tidak bakal terjadi Maka sudah Saya ijazahkan padamu Untuk meriapkan Hadis-hadis dalam kitab ini misalnya Hadis an An-an Yaitu riad hadis dengan kata-kata an An dan an Sering kita baca an Amr bin Shu'aib an Abihi an Jaddih, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya hadis muan'an an ananah -an itu proses nama hadisnya muan'an. Hukum hadis muan'an adalah bersambung. Kecuali min ma'rufin bitadlis. Kecuali di sana ada dilakukan oleh rawi yang terkenal suka bikin tadlis kalau rawinya suka tadlis maka tidak dinilai kitab qittsatu sambung illa aytsari bil tahdits kecuali jika rawi tersebut menegaskan dalam jalur yang lain kita temukan ada penegasan di rawi itu bil tahdits kalau dia menegaskan kalau mendengar langsung dari gurunya ada demikian dan pembahasan tentang hadis dan rawi hadis banyak sekali macamnya dalam ilmu mustalah dan apa yang kami syaratkan atau sedikit yang kami nukil bilahi kifayah sudah cukup yes. insyaallah cukup untuk pemula ya nah, cukup untuk ini kan untuk apa kelas 3 Ma, di sana salisah sana cukup untuk uh, sana salisah sana Kemudian al-ijma. Al-ijma lughatan al-azm wal ittifaku wastilahan ittifaku muttahidin hadil ummah baca nabi sallallahu alaihi ala hukm nashain. وخاطب قولنا اتفاق وجود خلاف بين ولو من واحدين فلا ينعقد معه الاجماع وخاطب قولنا مستيدي الاوامو والمقلدون فلا يتاثروا وفقهم بلا خلافهم وخاطب قولنا هذه الامه اجماع خيرها فلا يعتبر وخاطب قولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في اهل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر اجماعا من حيث لانا قليلا حصل في سنه النبي صلى الله عليه وسلم من فعل او من قول او فعل او تقرير بل ذلك اذا قال صحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على اهتي النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوع الحكم لا نقلا للاجماع وخاطب قالنا على حكم شيئين اتفقوا على حكم عقلين او عديد فلامت قلاله هنا اذ الفاس Al-Ijimau hujatan li adilatil minha Qauluhu ta'ala wa qadhalika jalanak umata wasata Lita kun syuhada'a ala nasi Faqauluhu syuhada'a ala nasi Yishmulu as-shahada ta'ala a'malihim Wa ala ahkami a'malihim Wa syahidu qauluhu makbulun Wa qauluhu ta'ala Fa'inta naza'atum fi syayi' fa'utira Ilallah wa rasul Dalla ala ana mattafaku alaihi hakun Wa qauluhu sallallam لا تتبعي امتي على ضلالتين ان قلنا اتمم امه على شيء اما يكون حقا واما يكون باطلا فان كان حقا فهو حجهتوس فان كان باطلا فكيف يجوز ان تجمع هذه الامه التي هي اقرم الامم على الله منذ اهدى نبيها الىك مساحه على امر Ijmat secara bahasa itu memiliki dua makna Pertama adalah Al-azmu, tekad. Bagaimana dalam hadis tentang wajibnya niat e, Malam hari untuk puasa wajib Nabi S.A.W mengatakan Malam yudmi' as-syiama qabila al-fajri Fala syiama lahu Malam yutmi. Yutmi di sini maknanya Al-Azmu, siapa yang tidak niat asyia mau puasa pada malam hari sebelum terbit fajar, fala syama lahu tidak ada puasa baginya. Yang kedua ittifaq. Dan inilah makna yang dipakai untuk makna istilah. Karena yang namanya makna istilah itu mesti punya hubungan dengan makna bahasa. Hubungannya itu kadang Makna istilah itu lebih sempit dan itu umumnya Dan terkadang Makna istilah itu lebih luas Semacam eh, Makna istilah untuk iman Itu lebih luas daripada Makna bahasa Untuk iman, karena makna bahasa Untuk iman adalah Tastik menurut jumlah ulama Ya, percaya Artinya ini cuma kemudian Apa Eee ada di hati saja Pasti dimana ada di hati Namun Makna iman secara definisi Itu terletak di hati, terletak di lisan Dan terletak di anggota badan Maka lebih luas daripada makna Bahasanya Namun umumnya Makna istilah itu lebih sempit Daripada makna bahasa Semacam makna istilah tentang jemaah untuk hal ini Makna bahasanya sepakat Makna istilahnya kesepakatan mustahid umat ini setelah wafatnya Nabi Sallam terhadap satu hukum syar'i. Maka di sini ada beberapa persatuan ijma agar bisa disebut ijma. Ya, ada itfal, ada ulama atau mustahid hadil umat pada wafatnya Nabi Sallam ala hukm syar'i. In. Ada lima. Uh, lima kriteria yang harus dipenuhi supaya bisa disebut idmah Jadi dikatakan itibah maka bukanlah termasuk idmah jika terdapat khilaf walau min wahid meskipun dari satu orang falayan aqidu ma'ahu al-idmah maka jika ada satu saja orang yang khilaf maka tidaklah ian aqid maka tidaklah jadi Malu ijtima ijtima ya مش disebut ijma kalau ada satu yang salah kemudian pertapa berikutnya musaid maka tidak termasuk ijma kesepakatan orang-orang awam atau kesepakatan mukallitun ahlu taklid Karena an taklid itu adalah bukan ulama dengan bukan orang yang berilmu dengan sepakat ulama sebagaimana nanti, nanti uh, akan disebutkan oleh penulis akan disebutkan di bab taklid. Selay ta baru maka tidak teranggap persetujuan orang awam tidak pula khilaf orang awam. Maka khilafnya orang awam tidak teranggap khilaful awam selay ta dan apa-apa ijma adalah dari umat ini maka tidak termasuk ijma. Ijma selain umat ini, ijma selain umat ini layu sabar tidak teranggap. Kemudian setelah Nabi saw maka tidak termasuk ijma kesepakatan para sahabat di masa Nabi saw. Sepakatan para sahabat di masa Nabi tidak teranggap ijma. Minhay sudah di sini. Kalau dalilan menjadi dalil, kenapa? Karena yang jadi dalil hasil sudah ada, sudah terwujud dengan adanya sunah Nabi sahala, yaitu ucapan, perbuatan atau takrir, minimal takrir. Maka dalilnya adalah takrir Nabi terhadap kesepakatan para sahabat. Bukannya kerja dalilnya isma oleh karena itu jika sahabat mengatakan kami melakukan atau para sahabat melakukan demikian di masa nabi setengah maka statusnya marfo hukman marfo statusnya bukan maklan lil ijma bukanlah bukan menukil ijma akan tapi marfo hukman Dan persahabatan berikutnya adalah ala hukum syarien Maka bukan ijma Kesepakatan untuk hukum akli ya, Kesepakatan untuk hukum akli Dua itu lebih banyak daripada satu Atau atas hukum A hukum adat Kalau siang itu panas nah Nanti malamnya itu biasanya Hujan e, Maka tidak termasuk Kenapa alamat bukalala huna tidak ada ruang masuk untuk hukum akli dan hukum adi huna di sini? Karena pembahasannya dalam masalah ijma adalah kad dalil sebagai dalil ka di sini maknanya sebagai bukan seperti karena ka itu bisa maknanya sebagai dan bisa maknanya seperti anak, -anak muslim. Sebagai seorang muslim Kadalil min adilati syari'i Sebagai salah satu dalil syar'i. Nah, ijma' Adalah hujah Karena dalil Apa dalil kalau ijma' adalah hujah Apa dalil kalau ijma' adalah dalil Apa dalil kalau ijma' itu dalil maka boleh sebutkan yang pertama sabdanat al-firman Allah subhanahu wa ta'ala demikalah kami jadikan kalian sebagai umat pilihan umat yang terbaik ditakun syuhadat supaya kami jadi saksi untuk manusia jadi ya, maksud saksi untuk manusia mencakup saksi untuk amal manusia atau saksi untuk hukum amal manusia dan yang namanya saksi Ucapannya itu makbul diterima. Jadi maksud saksi untuk amal manusia e, adalah e, umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nantilah yang Allah jadikan saksi pada hari kiamat. Apakah kemudian seorang rasul itu menyampaikan dakwah atau tidak? Karena Allah akan tanyai ketika di hari kiamat, Allah akan tanyai umat-umat sebelum kita. Kemudian ditanyai Rasul apakah kau sudah menyampaikan dakwah? Rasul mengatakan sudah. Umatnya ditanya, "Apakah benar dia telah berdakwah?" Maka kalian, "Bah, kami enggak pernah dengar sebulan berdakwah gini." Ditanyailah Rasul, "Apakah kamu punya saksi kalau kamu benar-benar telah menyampaikan dakwah?" Maka para Rasul para sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya, saya punya saksi yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tidak dipanggillah umat Muhammad Ditanyalah umat Muhammad Apa benar bulan ini telah berdoa pada kaumnya Maka kita akan mengatakan Iya Maka kemudian Bagaimana kalian Memegang kesaksian kepada di, pada mereka Padahal kalian datang setelah dia nah, Karena turun pada kami Kitab Allah dan kami mengimaninya dan di sana kemudian dijelaskan kalau beliau telah terdakwa pada kaumnya dan seterusnya. Jadi ini yang dimaksud, wah syahada ala akmalihim. Kemudian syahada ala akam akmalihim, ya ini ijma. Ketika kemudian seluruh umat Islam sepakat ini tidak boleh jelek. Wah syahid kau luhu makbul dan saksi ucapannya itu diterima. Dan firman Allah jika kalian berselisih tentang sesuatu Kembalikan pada Allah dan Rasul Kembalikan pada Quran dan Sunnah Maka ini menunjukkan Kalau mereka bersepakat Apa yang mereka sepakat adalah kebenaran Ya Allah perintahkan kita untuk kembali pada Quran dan Sunnah Jika berselisih Artinya jika tidak berselisih Maka tidak perlu kembali pada Quran dan Sunnah Maka Itu tinggal diamalkan Artinya berarti ijma adalah hujah ijma apa yang disepakat oleh umatnya Adalah benar Dan hadis Nabi SAW Tidaklah bersepakat umatku di atas kesesatan Dikatakan oleh Imam Tirmidhi Kata Al-Imam Tirmidhi Walahu turukun la tahlu min makar Walakin Walakin nabakbah yuk, Yukwi baktok Yuskan Imam Tirmidhi Dan hadis ini memiliki banyak jalur Namun semua jalurnya tidak lepas dari Makal pembicaraan Kan tapi sebagiannya bisa menguatkan Sebagian yang lain Ikatnya hadis tersebut Berajarnya Hasan Bisa kuat Bisa kuat yang Menaikkan Menutupi Maka jadi hasil iri Kemudian dalil yang keempat adalah Dalil akal Yaitu kita katakan ijma umat terhadap sesuatu Itu ada dua kemungkinan Boleh jadi adalah benar dan boleh jadi adalah Tidak benar Kalau itu benar Ya sudah selesai Maka jadi adalah huja Namun jika itu adalah batal, maka bagaimana mungkin Boleh terjadi Umat ini bersepakat, pada umat ini adalah akramul umat umat yang paling mulia di sisi Allah, paling mulia sejak masa Nabi-Nya Muhammad SAW sampai terjadinya kiamat. Maka pada Mekah mungkin bersepakat ala amren batilin satu hal yang batil yang tidak Allah hidoi. Maka kemungkinan uh, ijma di atas kebatilan adalah min akbaril muhal. مستحيل يا paling مستحيل انواع الاتمام الاتمام نوعان قطيون وظنيون الي فتقي ما يلموه من الامه بالضروره كالاجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وهذا النوع لا احد ينكر ثبوته ولا قوله حجا ويكفر مخالفه اذا كان ممن لا يحل له بدل بامكاني ثبوت هي واعتل الاقوال في ذلك راي شيخ الاسلام قنيه حيث قال في العقيده والسفيه في العقيده والسفيه والاجماع الذي يمضيت مكان عليه الصليح اختلفوا كثر الاختلاف وانتشرت الامه ولم ان الامه لا يمكن ان تجمع على خلاف دليل صحيح Faina la tadimau illa ala haqqin Wadar a'ayta ijma'an tazunuhu mukhalifan Lidhalika bangzuh Fa'ima ayakuna jalilu gaira sahihin Ao gaira sarihin Au mansukhan Au bilmas alati khilafun Lam ta'alam hu Surutul ijma'i Lilijma'i surutul minha' Ayat fataapi tariqan sahihin fa ayyakuna imam masuan bainal ulama'i uh, aw naqiluhu thiqatan wa sithilahi ala yasbiqahu khilafun mustaqirun fa in sabaqahu dhalika tala isma'a li'ana al aqwala la tabdudi mautiqan ilaiha Falijma' Apa di situ? Ha? Layuki' Falijma' la yuki'u al khilafah sabiqa Huh? Oh layaklah, oh, layaklah al khilafah sahifikah. Wainama ymnau min hudusi khilafin hara walqal wasihu li kuati ma khadhih. Wakila laystatu dalikah. Bayasihu ayan akida fil asr asani ala ahadil al akwalis sahifikati bayakunuhucatan ala man tak tahu. Walaystatu anarail inkiradu asril mutam'ina Fain in aqitu al-ijma' min ahlihi bi mujaratit bi mujarat ittifaqihim wa la yajuz lahum wa la ghayrihim mukhalafatuhu ta'du li anna adilla ta'ala anna al-ijma'a hujjatun la safiha istiradu inkiradu al-ijma'i inkiradu al-'ashrin li anna ijma Hasalah Saat aktifaqihim Sama lada yarfauhu Wa izaqala batul mustahidin Kawlan aw fi'lan Aw fa'ala fi'lan Waspaha wa dalika Faina ahli al-istihadi Walam yungkiruhu Ma'akudratihim Ala al-ingkari Waqilah yakun ijma'an Waqilah yakun hujatan la ijma'an Waqilah laisa bi'ijma'in Wa la hujatin Waqilah Iningkado, kapla ingkari, fawa icmaun li ana istimrawah sukuti him ala ingkodi, ala ingkari dalilun ala muafakati him wahada akrobul akluwali. Macam-macam icma. Icma ada dua, icma yang kapni, icma yang pasti dan ada icma yang bani, yang kemungkinan. Ijma yang pasti adalah ijma yang diketahui adanya ijma dari umat di darul secara pasti semacam ijma wajibnya salat lima waktu haramnya dan haramnya zina wahdan tahu dan ijma jenis ini tidak ada seorang pun yang mengingkari adanya dan tidak ada yang mengingkari statusnya sebagai hujah dan untuk ijma yang kopi maka dikafirkan orang yang menyelisihi jika dia termasuk orang yang tidak tidak tahu, tidak tidak tahu, artinya tahu. Nih untuk ijtima yang 4i, ijtima tentang wajibnya puasa, ijtima tentang wajibnya uh, apa? Jadi salat, ijtima tentang wajibnya zakat. Maka tidak ada satu ulama yang mengingkari adanya ijmat semacam ini Yaitu ijmat dalam Masalah-masalah maklum minat dini bidarurah Ijmat dalam masalah-masalah Maklum minat dini bidarurah Dan itu dinamakan ijmat tab'i Ya Ijma dalam masalah-masalah yang sangat fundamental, yang sangat mendasar dalam agama. Ijma tentang keesaan Allah, tentang kemuliaan sifat Allah. Ini satu yang mendasar. Ijma kalau Allah itu tidak punya anak dan sebagainya, tidak diperanakan adalah ini adalah masalah-masalah yang maklum tidak sendiri betul-betul. Hal-hal yang fundamental sebagai Bagian dari Islam. Oleh karena itu, kafirlah orang yang menyelisihi ijma, mengatakan saya menurut saya puasa tidak wajib. Itu kafir. Dengan catatan dia bukan orang yang jahil, bayu kafar, mukawali buhu, orang yang menyelisihi ijma dikafirkan. Dengan catatan dia bukanlah orang yang eh, bukanlah orang yang bodoh. Kalau dia orang yang bodoh karena baru saja masuk Islam sehingga tidak tahu haramnya khamr misalnya maka dimaafkan. Dan yang kedua bani yaitu ijma dalam perkara-perkara perkara yang masail-masail, masail yang ee, bukan termasuk ma'lum min ad-din Maka ijma bani inilah yang malam yu'lam tidak lebih diketahui kecuali dengan tatabbu dengan menelusuri wastiqah dan meneliti dan tahu ulama penelitian pendapat tentang mungkinkah adanya ijma bani dan dalam masalah-masalah rinci -masalah ijma dalam masalah-masalah rinci -masalah mungkinkah Yang paling kuat adalah Abdul aqwal pendapat yang paling kuat tentang hal ini adalah pendapat Sir Islam Tiamia beliau mengatakan dalam Akidah Wasitiah ijma yang yang berbed yang jelas tolak ukurnya adalah ijma di masa Salafus Saleh. Karena sejak masa masa Salafus Saleh khasulah iktislah iktislah itu sangat banyak dan umat itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, tentang orang yang mengaku adanya ijma dalam dalam uh, ijma dzanni inilah uh, terdapat perkataan Imam Ahmad yang sangat terkenal. Uh, Barang siapa menudai al-ijma, maka dia kafir. Barang siapa yang mengaku terjadi ijma, maka dia bohong. Karena boleh jadi dia tak, tidak tahu ada ada ulama yang menyelisihi Karena boleh jadi dia tidak tahu ada ulama yang menyelidik. Maka ijma yang bisa dipastikan adalah ijma adalah ijma di masa salah. Karena ya daerahnya belum seluas sekarang. Adanya nama tujuan ulama kemudian jelas diketahui. Wahlam dan ketela banyak umat tidaklah mungkin bersepakat alaqla fi dalilin sahihin yang menyelisih dalil yang sahih yang tegak yang tidak mansuh. Karena umat tidaklah bersepakat ila ala hakin keti di atas kebenaran Maka jika engkau melihat ijma dan engkau kira dia itu menyelisihi hal tersebut maka perhatikanlah. Maka boleh jadi dalilnya itu tidak sahih atau dalilnya tidak sahih atau dalilnya mansuh. Atau sebenarnya dalam masalah ini terdapat khilaf Namun kau tidak mengetahuinya Ya maka Perlu kemudian hati-hati Untuk kemudian ijma'avani Ijma'adukan dalam perkara-perkara perkara Yang maklum niat ini bidarurah Boleh jadi ulana Nah Khilaf cuma tidak tahu maka jangan gampang-gampang mengatakan kata setakat atau ijma surut lih ijma syarat ijma lih ijma surut minha untuk ijma ada beberapa syarat yang pertama Yusbah diketahui dengan jalan yang sahih Dengan jalan yang benar yaitu boleh jadi Imam Azhurun Ini adalah Ijma' yang sudah terkenal di antara para ulama Atau yang menukilnya adalah Sekoton ulama yang terpercaya Dan luas Wawasannya Luas telahahnya Jika ada ulama yang mengatakan Ulama Ijma' Maka belum tentu perkataannya diterima. Dipersearakan ulama yang mengatakan telah terdapat ijma dalam masalah ini. Ulama yang kemudian mengatakan demikian harus dipersearakan siqah kah wazil itilah yang terpercaya dan luas pengetahuannya. Maka tidak semua ulama yang mengatakan ijma dalam masalahnya ada ijma itu kemudian bisa dipercaya ucapannya. Belum tentu dan kompeten dipersalahkan ulama yang luas pengetahuannya semacam Imam Ahmad dan semacamnya. Jadi haut cara metode itu adalah cara yang benar yaitu adanya ijma ini sudah masuk di antara para ulama. Atau yang menukil adalah ulama besar yang sangat luas pengetahuannya dan siqa. Yang kedua tidak didahului khilaf yang musta'kir yang permanen. Fa'in sabab dzalika, maka jika dia nah, telah didahului dzalika khilaf pula ijma maka tidak ada ijma, maka sebenarnya tidak ijma, karena ijma adalah ijma hadil ummah. Jadi kalau kemudian di masa silam ada khilaf. Di masa salaf ada khilaf, kemudian setelah itu kemudian terjadi ijma di masa belakangan. Namun di masa salaf ada khilaf. Maka orang yang kemudian meneliti ijma orang sekarang ini tidak salah. Eh ditalas dan terjadi perselisihan. Kenapa? Kenapa dakwatnya tidak ada status ijma? Bala ijma', maka tidak ada ijma. Karena sesiapa pendapat itu lam tabtul, tidaklah batal, disebabkan matinya orang yang mengucapkannya. Yang mati memang, yang mengucapkan memang sudah meninggal. Kemudian setelah itu ulama bersepakat, ulama berikutnya bersepakat, yang menyelisih pendapat tadi maka pendapatnya masih boleh terjadi, jadikan tolak ukur, Bisa terjadi dipertimbangkan. Maka berdasarkan Poin yang kedua itu Maka ijema tidaklah menghilangkan khilaf Yang sudah terjadi Wa inamai Hanyalah kemudian Yamna Dia tidak menghilangkan khilaf akan tapi cuma yang nak menghalangi min hudusil khilaf munculnya khilaf di masa berikutnya. Hadha huwa al-qira'ah ini pendapat yang paling kuat karena kuatnya sisi pendalilannya pengambilan dalilnya makhob sumber pengambilan dalilnya semacam di masa salaf di masa sahabat dan di masa tabiin para ulama khilaf para sahabat dan para tabiin itu khilaf tentang boleh ataukah tidak menulis hadis ada sebagian yang melarang ya, tidak menyukai dan ada yang membolehkan akan tapi setelah itu kemudian para ulama berpakaat tentang pulihnya semai menjaga sunnah apa tulisan hadis maka kesepakatan yang terjadi ini tidak menghilangkan khilaf namun cuma melarang munculnya khilaf sesudah ijma terjadi apakah ada khilaf ada tepat ada karena apa pendapat itu tidaklah hilang, tidaklah kemudian batal disebabkan karena yang mengucapkan sudah meninggal. Akan tapi sekarang bolehkah orang sekarang mengatakan nggak boleh nulis hadis, nggak boleh ucapan seperti itu boleh, karena telah terdapat ijma setelah masa tabiin nah, tentang kemudian perlunya dan bolehnya menuliskan hadis dan berangkat untuk menjaga hadis maka ijma ini menghalangi orang-orang yang datang setelah datangnya ijma untuk menyelisih ijma namun bukan berarti kemudian menjadikan khilaf di masa silam itu hilang atau teranggap hilang ya intinya sih sama aja sebenarnya kalau bahasa bahasa apa coba budo ya sama yang namanya ijma' baik dulu kemudian ada khilaf atau kemudian dulu tidak ada khilaf itu tidak boleh diselisihkan oleh orang yang dat setelah datangnya ijma' gitu. Cuma ini pembahasan istilah apakah ijma' yang belakangan ini menghilangkan khilaf? Gimana yang lewat? Apakah menghilangkan? Jawabannya tidak. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang lemah mengatakan, Nabi SAW tidak syaratkan hal seperti itu. Bayasi maka boleh saja ayat akidah ter terjadi di masa yang kedua, terjadi ijma di masa yang kedua, ijma untuk salah satu pendapat yang ada di masa yang lewat. Bayakun hujah dan jadi hujah untuk orang-orang yang sesudahnya. Kemudian tidak disyaratkan menurut pendapat jumhur inkiraf asal mujmiin habisnya masa orang yang, mengadak, orang yang berijma. Kata jumhur faen akidul ijma. Ijma itu sudah ada min ahli dari ahlul ijma yaitu para ulama dengan semata-mata kesepakatan mereka. Dan tidak boleh bagi mereka dan tidak boleh selain mereka Untuk menyeleshinya Bagdu setelah itu Jadi apakah dipersahatkan Ingkirah dul-asar Misalnya Ijmat dimasatabi'in Sabi'in ijmat Adil sebagai ulamat mengatakan Kesepakatan kecepatan tabiin ini baru dikatakan ijma setelah semua tabiin mati dan tidak ada kentan pendapat baru. Nah itu itu menurut ulama yang mengatakan dipersyaratkan ing kirau dala Paham maksudnya? Anggap aja lah misalnya semua tabiin itu kumpul kumpul ya kumpul kemudian bersepakat tentang satu hal anggap saja demikian agar mudah dipahami perlu pengandaian dia andega saja tapi ini ya, berkumpul kemudian sepakat nah apakah kesepakatan mereka ini bisa sudah bisa disebut ijma ada ulama yang mempersyaratkan inkhirohul aaser yang namanya ijma itu setelah inkhirohul aaser setelah, setelah habisnya masa. Artinya kesepakatan tabiin tadi itu baru bisa disebut ijma setelah semua tabiin mati dan tidak ada yang melanggar kesepakatan setelah itu setelah diajarkannya kesepakatan. Namun pendapat jumhur usulion hmm. tidak dipersyaratkan ingkrah adalah asar. Bagaimanakah yang disebut ijma kata mereka alijma bimujaroh diitifak lihim dengan semata-mata kesepakatan mereka. Artinya ketika kemudian semua tabin ini kumpul kemudian, sepatas, begitu kemudian semua sepakat begitu kumpul sepakat masyarakat maka inilah ini sudah ijma. Kalau menurut pendapat tak belum ijma. Nanti tunggu dulu, sampai tabi itu mati semua Sampai tabi itu mati semua Ada yang bid mengalap pendapatnya atau tidak? Maka berdasarkan mendapat jumhur tidak ada persatuan inkruadul asal Maka kapan ijum, kesepakatan itu disebut ijma? Bi mujara dengan semata-mata kesepakatan mereka Setelah terjadi kesepakatan, maka tidak diperbolehkan lahum bagi para ulama yang bersepakat, ataupun selain mereka, untuk menjelisi ijma itu baku sesudahnya. Karena dalil-dalil bahasanya ijma adalah hujah, layatafiah tidak ada di sana persyaratan inkwadul asar habisnya masa. Apa dalilnya jumuh? Pertama, tidak ada dalil mempersyaratkan inkwadul asar yang kedua yang namanya kesepakatan atau ijma, ijma itu kan kesepakatan. yang namanya ijma ya ketika terjadi kesepakatan dan kesepakatan itu hasil telah terjadi saat ijti fathih, pasti saat mereka bersepakat mereka sepakat sudah ijma. namanya sudah ijma, ijma kan artinya sepakat, masa harus nunggu. ijma baru bisa kesepakatan baru bisa disebut ijma setelah berakhirnya masa, pah? Oh, harus nunggu. Bukankah ijma itu artinya sepakat? Ya sudah, ketika terjadi kesepakatan berarti terjadi ijma Kamal adiyar fa'uhu Maka apa yang kemudian menghilangkan ya. Kesepakatan itu Dari status ijma Bukan kemana ijma adalah kesepakatan Kenapa kemudian setelah terjadi kesepakatan? Maka kesepakatan ini tidak bisa disebut ijma, padahal ijma artinya kesepakatan, namun harus nunggu sampai berakhirnya masa. Kemudian parkap yang terakhir tentang apa? Uh, ijma suquti. Karena ijma itu ada dua macam, uh, ada tidak ijma. Sahih ada ijma yang tegas Yaitu semua orang kumpul dan sepakat Atau semua orang berfatwa Di tempatnya masing-masing Semua ulama, sahabat misalnya Semuanya berfatwa di tempatnya masing-masing Namun semua isinya sama semua Maka itu ijma, ijmat nah, Ada kemudian ijmat Seperti Ada satu orang yang berbuat Ada satu sahabat berbuat Yang lain tidak komentar Nah, apakah izmah seputih itu bisa disebut izmah sehingga jadi hujjah? Dikatakan, Izaqallah ba'adzul mustahidin jika berfatwa sebagian atau seorang ulama mustahid. Kaulan satu fatwa atau melakukan satu perbuatan, mustahara dan terkenal perbuatan atau pendapat itu di antara para ulama istihad, ahli istihad. Dan mereka tidak mengingkarinya, padahal mereka mampu untuk mengingkari Maka dikatakan maka ada pendapat ini sudah ijma yang jadi hujah ada yang mengatakan ini sudah jadi hujah namun bukan ijma tidak disebut ijma pendapat yang ketiga mengatakan ini bukan ijma dan ini juga bukan hujah pendapat yang keempat mengatakan jika ingkar tu mereka semua mati kebelal ingkar sebelum mengingkari tawā' ikhmā' makanya adalah ijma'. Karena terus-menerusnya diamnya mereka ila inghirat sampai habisnya semua mereka padahal mereka mampu untuk menghindari dalil atas persetujuan mereka terhadap pendapat tadi. Bahad al-aqwal kenapa pendapat yang paling mendekati? Apakah ijma' seputi adalah ijma' dan dalil? Maka pada Maka perkataan, maka berdasarkan pendapat saya semin adalah kujah dengan syarat syarat yang pertama terkenal syarat yang pertama istihar yang kedua adalah al-kudroh al-lingkar kemudian yang ketiga adalah apa e -ing ingkar kembali ingkar. Maka kemudian misalnya seorang sahabat e, Berbuat suatu perbuatan Jadi terkenal Biasanya yang terkenal itu perbuatan khalifah Itu yang lebih cenderung terkenal Kalau perbuatan sahabat biasa ya Bisa jadi terkenal bisa jadi tidak Dan Yang bisa dipastikan terkenal adalah Khalifah Umar mengatakan satu pendapat Khalifah Umar mengatakan satu pendapat Khalifah Umar wa mengatakan satu pendapat. Maka dia terkenal. Pendapatnya terkenal. Kemudian para sahabat yang lain mampu untuk kemudian mengingkahi. Mampu mengingkahi. Tidak setekanan untuk kemudian uh, kejaran. Kalau setekanan, uh, tidak boleh dikatakan ijma. Macam ada orang yang mengatakan bahasanya masuknya masjid masjid uh, Uh, Masjid uh, Akuh Buroh Nabi Sallam ke Masjid Nagawi, Ijma Tabiin terjadi Ijma Satabiin dan kemudian mereka tidak mengingkari. Dah, dan saya kita katakan Ijma. Karena kemudian, karena Allah, uh, karena kemudian hal ini diingkari oleh sebagian Tabiin dan yang diam itu juga diam karena karena takut. Yang diam itu diam karena takut. Maka dipersatukan terkenal. Dan kemudian ada kemampuan untuk main kari. Dimakam, misalnya tadi Umar berpendapat dengan satu pendapat, terkenalkan ini. Dan yang kedua, sahabat yang lain bisa boleh main kari, nampak tidak main Kemudian semua sahabat sampai meninggal, itu tidak ada yang kemudian main kari. Tidak ada satupun yang kemudian yang mengetahui pendapat Umar tadi dan kemudian menyelidiki meskipun setelah wafatnya Umar, misalnya tidak ada yang kemudian komentar dan menyalahkan Umar. Maka ini jadi ijimah dan uh, Dan jadi hujah Kalau ijma sarih, nah jelas ijimahnya Karena memang semuanya Berfatwa Di mana-mana, fatwa Sahabat semua fatwa, dan semuanya kok, kok sama Ini jadi masalah ijma Sukuti, ijma diam Ada satu berbuat atau berkata Dan yang lain diam Ini katakan, bisa jadi Hujah dan ijma dengan beberapa persahabatan Nabi sallallahu alaihi wa sallam perkataan dalam Arami subhanaka ya habika shada ila Ada bacaan itu sampai di sana tadi sama takorani sana-sana agak pun di sini belum penulis hadis Muhammad bin Hasan